A fiú felnézett. Nani arca fiatalságával és szőkeségével, mint a napsütés ragyogott felette, és ezt a ragyogást még fokozta könnyen lepet két nagy világos szeme. Nem szégyeli magát? Öngyilkos akar lenni? Szó sincs róla, felelte a fiatalember, és felerőltette volna vidámmá hangját, de kezdeti lendületéből letört a mondat fátyolos suttogássá. Ez az én vidám regényem, a titokzatos titkok titka Nekem akar regényekről hazudni? Ha ez a levél kibogozás lenne, akkor idézőjelbe írta volna, ami kezdetben lent, végül pedig fent két veszőből áll. És mint a bűnper főügyésze, ha az alibit tisztázó kérdés szegezi a vázlott tagadásának, hol volt ön 6-án délután 4 és 6 óra között, úgy mondta tetemre hívó hangon, mutató újával a papírt verdesve. Hol itten az idézőjel? A fiatalember megtörve a keresztkérdések súlya alatt csügget beismeréssel szólt. Adjon kérem egy almás lepényt. – Nem fogja ezt vásárlással mellékvágányra terelni, hiába kérít lepényt. Hát nem bánom, adjon egy tortát, legyintett szomorúan az ifjú, mert áldozatukra is képes volt nyugalma érdekében. Különösen így, életének vége felé, fél hatkor a barbara tejcsarnokban. A másik asztalnál üzemi munkaszerűen készült a regény. Zé és Bartolomi sebesen írt, és a hajó legalább 150 csomós híramba szelte a tajtékozó habokat, míg messziről feltűnt Kuala Lumpur, ez a zajos keleti kikötőváros fényeivel. Mellette kollégája harmadik cigarettáját fogyasztva az egyszerű plek már a zsaroló levelet gyártotta. A tanítójét is egyben bártolómiéval, minden szó nagybetű és ritkítva, közöttük legalább öt sor üres, vagy jelzése egy klisének. Mondja, kérem, kérlelte közben remegő hangon nenni a fekete hajú. Miért szánta magát erre a legvégsőre? A fiú lassan rágyújtott egy cigarettára, aztán sóhajtott. A bánattól, vagy beletörődött, hogy e közlékeny alkalmazott a bizalmába férkőzzék. Ki tudná? Ismét sóhajtott, Azután levette a kemény cukros fedőlapot, amely hivatva volt a torta lágy részét óvni, és szakkörökben grillázsnak nevezik. Ezt megette. Nem kívánta az ínye, és nem ízlett akkor sem, amikor már rákta. Mégis elfogyasztotta, mert ez a fiatal ember ritkán cselekedett kedve általában körülményei és környezete tömegvonzásának engedelmeskedett. Tisztában volt ezzel, és szomorúan ette a kemény fedőlapot, melyet szakkörökben grillázsnak neveznek. – Miért akarja magát megölni? – folytatta szívósan és agresszíven nálni, Hogy megszűnjek létezni. – Ó, maga humoros kalandor! Neni fantáziája e helység szókincsében nőtt föl, és ettől már nem szabadulhatott soha. – Én nem vagyok kalandor. Létakozott riadtan az ifjú, mert külső kabács zsebében barn költeményeit hordtak. Nem sértő szándékból, mondtam. Látom, hogy elszomorítja a más baja, és ez szép vonás. Elmondom hát, hogy miért van vége mindennek. Nevem Johnson. Milyen a betűje? Tesék! Hogy milyen Johnson? I.D. vagy A.B.? Nincs betűm. Johnson a nevem, és szeretek egy lányt. Ó, ez nagyon szép, súgta meghatottan nenni, mert valamikor a bronzi ércében árusított süteményt, és ide a rózsaszín szerelmi regények írói jártak. Sápadtak mint, és többnyire vegetáriánusuk, akik szerették a kesztyű és a sétapáca viseletét, jogkortányalatú, vizenyősen világos kék szemük, mindig szomorú volt, és vagyonos vagy nemesi ágon született urakról írtak. Ezek aztán rangjukon alul házasodtak a regénybe fejeztével. Innen hozta örökre magával mélységes tiszteletét, csalódott vagy szerencsétlen szerelmek iránt námi. Nem szereti önt az a lány? Nagyon szeret, de szegény vagyok. Komolyan? kérdezte hitetlenkedve, mintha ő maga nem tartozna most is a sárga trottörcipője árával. Nagyon szegény? Teljesen. Amint hallotta, nekem még betűm sincs. Ismét sóhajtott, mert betűi igazán lehetnének. Mennyit keres maga hetenként? Na, nem lehet azt így megállapítani. Most a nyári hónapokban csökken a jövedelem. Télen mennyi a heti keresete? Semmi. Felelte és volt. Heti jövedelem nincs. Havonként 15 dollár, ami biztos. Hát, Miféle mesterség az, amiből mindössze ennyi a keresete? Költő vagyok. És lehorgasztotta a fejét. Bűn vagy szégyem, vagy ostobassát? A lány kezét megkérte egy úr. Szólt azután halkan a fiatal ember. Már ki? Nem. Mesterdetektív? Géplakatos, de saját szabadalma van. Terepszínű kompakt. Divatos cikk igérkezik. érkezik. Evelyn nem akarja a szakítást, de belenyugodott. Evelin Evelyn szeret, de nincs értelme. Egy láthatatlan gombócot lenyelt a torkából, és kis sérekettesre színeződött a hangja. Nyilvánvaló volt, hogy ez az ember sírni szeretne. És nem próbált semmit? kérdezte a lány ugyancsak keserült nyelve, és a szomszéd asztalnál egyszerű plek elkészült a felszólításaival. Ezeket külön rakták. Itt véget ért a regény. Teddy csáltan közben a kék szürke toll ajtajába lecsapott a tettesre, amikor ez a legkellemetlenebb volt Jeff Harringtonnak. Látja, mondta közben nanny -nick Johnson, és kimutatott a ködös ablaküvegen. Múlt szemben az a hatalmas palota a Herold magazin épülete. Ott írok egy-egy költeményt néha, és elvirálom a beküldött verseket. Igen, sok költeményt írnak az előfizetők, mivel barátaik unszólják őket. Ha valaha is előfizető lettem volna, vagy volnának barátaim, akik unszolnak, érteném szomorú sorsomat. Na és? Milton a főszerkesztő, hatalmas vagyonura. Nála jártam házasságom ügyébe. Javítást kértem, vagy legalább valami készpénzt. Könyvkereskedést kezdenék. Mit felelt? Sok-sok szegény ember dolgozik a vállalatnál, és mindegyik előállhatna a kérdéssel, hogy miért éppen Johnson. És akkor Rockefeller vagyona is kevés, hogy valamennyi szegény emberen segítse. Nanny csüggetten nézett a kivilágított palotára a közös üvegen át. A nedves aszfalton görbe esti fények ragyogtak, és sűrű dudálással megindult a növekvő járműforgalom. Ide figyeljem! Próbáljon neki írni egy szép, okos levelet! De komolyan okosat, hogy megismerje, amit tanult maga, amit elképzelt, és amit szeretne. Írjon a szüleiről, és hogy milyen vidéken volt gyerekkolába, meg milyen okos könyveket olvasott. Egy-egy olyan nagy-nagy megható levelet, amitől felfedezik. A lány hangjába annyi lelkesedés csengett, annyi hit világított a szemébe, hogy a fiatal embert magával ragadta. Miért ne? Talán felfigyel rá a főszerkesztő. Talán, ha leírja, hogy foglalkozott klasszika filológiával, és lefordította Chateaubriant, és gyalogbe járta az országot. És én átviszem, folytatta a bíztatást a lány, mert látta, hogy befolyásolhatja Johnson-t. És szerencsés vagyok, kétszer nyertem ebben a hónapban. Rendben van. Johnson, aki oly szegény volt, hogy két külön betűvel sem rendelkezett, elszántan összetépte búcsú levelét. Adjon egy papírt. Maga se tudta, hogy miért bízott ebbe a lányba és ebben az ötletben. Igenis. Hirtelen és szolgálatkészen, hogy ne lankadjon Johnson ambíciója, odalépett a munka végső lázában 120 kilométeres sebességgel robogó ironya fölött görnyedő Bartolomihez, és szó nélkül elvett egy papírt. Bartolomi aznap szó nélkül elvett a tárcáról egy szendvicset. Ez lehetett a szavak nélküli kapcsolat magyarázata. Ő most megoldotta éppen a hajón talált mérgezett rózsák rejtéjét is. A megzsarolt mézön esetét és mindazt, amit Teddy Charlton így, félkönyökével a kandallóra támaszkodva, a letartóztatást követő napon elmesélt a társaságnak, amikor valamennyien együtt tejáztak az öreg Lord Beverly Flexton Healy kastélyában. Kész a regély. Clarence ezután kibékült Jerryvel, és Morgan is az oltárhoz vezethette végén Miss Windet. A végén Tom Charter megtarthatta az aranyszemüveget, és ott élt a kertészlakban, most már zavartalanul a Bassex grófságban. No és Jimmy, a vidám énekes, visszakerült a rizbárba, ahol azon túl is úgy szerették, mint a botrányos este előtt, amikor a robbanás váratlanul megzavarta Tengzington egyszerű lakóinak életét. Egy reggelen a Ravson Glovner fogház udvarára kivezették Morlandot, és ez a minden idők egyik legelszágtabb, egyben legzseniálisabb rablógyilkosa, akiből, ki tudja, mi válhatott volna, ha más irányba érvényesíti ragyogó képességeit, befejezte bűnös életét. Hidegen, elszántan és mosolyogva nézett szembe a halállal utolsó pillanatig cigarettázva, míg egy cippantással kilehelte lelkét. Ezzel a sárga tenger rejtéjének vége. Bálta Rómi villámgyorsan felragadta írómányait és rohant. Az egyszerű plek az utolsó zsaroló leveleket most már egyedül gyártotta. Nanny odadta a papírt a fiúnak, aki közben a ceruzáját hegyezte. Próba szerencse. A fekete Johnson írt, és is sietett a pénztárhoz, mert Mr. Hoggard rácsöngetett. Miért hagyta maga Bálta Rómi urat elmenni? Hat órára beviszi Teddy csáton. Viszont ha most elmagyarázza, hogy miért nem fizet, akkor lekési a kiadóhivatalt. Elfogyott a túról sütemény. Hogard ráütött kétszer a csengőre, és Martin kénytelen volt befejezni I.G. petkins folytatott vitáját egy kémény és egy bőrönt között mutatkozó jelentős különbözetről, a kémény nyavára, amelyet nem szükséges légmentesen záró gumiszallaggal ellátni a peremény. De mit vitatkozik ilyenekkel? Egyik sem ért hozzá. Martim telefonáljon Waltonhoz, vajasüt eményekért! A tanító is elkészült a munkájával. Öntelten nézte és lenyomta az Ádám csütkáját. Aztán átült az egyszerű fleckhez, hogy egyestesse Közben Johnston írt. Elmondta azt is a levélben, hogy éjszakákon át korgógyomorral platon tanultak, illetve Szókratészt, és közölte, hogy milyen programmal áll fejlődése kezdetén, amikor egy ország irodalmi műzlését, szellemiségét, hanem is kialakítani és irányítani, de legalább befolyásolni óhajtja. Ehhez legalább 300 dollárra lenne szüksége. Igaz, 17 éves korába kimentett a folyóból kockáztatásával egy gyermeket. Louis Sinclair egy beküldött novelláját zseniális írásnak találta, és meghívta lakására. A 300 dollárból családot alapítana, és könyvkereskedést. Így módjában lenne mesterségének gyakorlása közben lefordítani montanyélt, de lefordítaná rasszint sőt készítene egy korszerű Pushkin fordítást is, mert ki kell mondaniak, az anyagén egyetlen angol fordítása sem áll megfelelő színvonalon. Nem is tudja, hogy mindezt miért közli. Csak úgy, feltörd belőle. A 300 dollár egy boldog családot indítana el a felvilágzás és az eredményes munkaútján. Gyorsan borítékba tette. Jött Meg Megvan? Igen, egy levél, amiben igyekeztem szívhez, észhez és lélekhez szólni. A fő, hogy elhatoljon a zsebik. Nenni nem volt anyagias, de a szerkesztő urak örökösen tűrhetetlen pénzzavara fogékonyá tette bizonyos célszerű élvek iránt. Most vitte a levelet. Egyenesen a főszerkesztőnek adja. Bejut hozzá. Hová megy? kérdezte Hogarth felhúzott gyapjú redőnye mögött. Hát megyek, princesz, hogy magam válasszam ki a narancsokat, mert csúnyát küld. A helységben már alig néhányan tartózkodtak. Amikor a lány kiment, ismét két embert vonzott maga után a képzelett társításnak azon a vastag vontató kötelén, amit kevésbé szabatosan úgy is mondanak, hogy a példa ragadós. A tanító és Plek is elmentek. A fiatalember nem sok reményel gondolt levelére. Alaposan kimerítette ezen a nap. Most jelentkeztek a fáradtság tünetei. I.G. Petkins közben mégis végzett Várinsszal, és jobb híján eltették az öreget a park végében egy szelszámos kamrában. A név hámos ásított, és befejezte a prérig vadfarkasát. Éppen olvasta az árósodokat, amelyeknél Bob Fleming koltjából az utolsó golyó is célba és nincs több bandita a nevadában. Ott áll tépetten, Puska füstös arccal, vállában sajog a gaz Barton lövése, és megy le a nap. Bíbor színű sugara bearanyozza a prérit. A dús lombok, a békés völgy, az ősi vadságban megmaradt vidék felett boronga nyár, és ekkor jön Ellen. Most már mindent ért. Robin elmagyarázta, hogy Börtön lőtte le a bátyát, és Fleming csak aludt azon a vidéket, de ezt nem mondhatta Peterson miatt. És jött Ellen, az alkonyzónában, ahol távoli madarak egészen halkan csicserektek, a természetneke szelíd békés, ősi lágyölén. A sebesültek utolsó hörgése is elhalt, és most végre megölelhették egymást a bíborzó fényezésben. Ezután lassan, egészen lassan, este lett. Nelson még sokáig ott maradt a farmon, mert törött lába ágyhoz kötötte. És a kis Pankerton Fleming és Ellen felnevelték. A támadás emlékezetes napján minden évben összegyűltek Joe Hillárnál, hogy újra meg újra átéljék az izgalmakat. Bob Fleming megváltozott tele mellett, de azért lehet, hogy még egyszer lóra kap, és ne a hegyeknek. Ám addig még sok-sok év fog eltelni. Vége A jövő heti regényünk Bob Fleming ismét lóra kap. És Z.G. Stocker veszett légionáriusai elérték végre az elzálogisított fellegvárat. Ez is olvasott. Amikor olvastak, akkor már jó volt. Tudták, hogy mivel tartoznak egymásnak. A szigorú bíráló maga sem számíthatott kivételes eljárásra. Ezért nem is volt itt szigorú bíráló. A helység ucsolván teljesen kiürült. A fekete hújú várt, várt, és egyre nehezültek a pillái. Haugárt kiverte a pipáját a tenyerébe, és egy külön fiókba dobta a bagot, ahol törött kréták és rózsgárt cukortartók is hevertek. Álmos volt, átradult a széken, magára mondta a gyapjú sapkáját, és elaludt. A fiatalember előre dült a széken, homloka a márványasztalra kocsa, magára mondta a figyelmet, és elaludt. És álmodott. Szörnyű volt.